А в сусідній кімнаті мали лягти разом Фернанда та Рафаель. Луїзу і Флору помістили на кухні на матрасі, розстеленому на підлозі. Роза зайняла одну маленьку темну комірчину над сходами, проти входу у вузьку комірчину, де поклали на ніч дівчинку. Коли дівчинка повернулася додому, на неї посипався град поцілунків. Всім жінкам хотілося Приголубити її. Вони відчували потребу у ніжностях, ту професійну звичку пеститись, як у вагоні спонукала їх цілувати качок. Кожна саджала дівчинку до себе на коліна і гладила її тонке біляве волосся, притискала її до грудей у пориві раптової палкої ніжності. Слухняна дівчинка, пройнята поблажливим настроєм, ніби замкнувшись після відпущення гріхів, Зосереджено та терпляче переносила ці ласки День видався важким для всіх, тому лягли спати вже незабаром після обіду На маленьке село сходила безмежна тиша полів Мов сповнена молитовного мовчання та спокійна прониклива тиша Яка ніби простягається до самих зірок Дівчатам, які звикли до галасливих вечорів було не по собі від цього безмовного спокою засипаючого села. Тілом їх пробігало тремтіння, але не від холоду. Це було тремтіння самотності, що виходило з тривоженого і збентеженого серця. Як тільки вони лягли в ліжко, поодвів кожне, вони обнялися, немов шукаючи один одного захисту від цього спокійного і глибокого сну землі. Але Роза одна у своїй темній комірчині. Не звикла спати, якщо біля неї немає нікого. Відчувала невиразне і тяжке занепокоєння. Вона поверталася з боку на бік, не маючи сили заснути. Як раптом їй почулося з дерев'яною перегородкою біля узголів'я тихі схлипування, наче плач дитини. Сперелякувана ледь чутно гукнула. Їй відповів слабкий, переривчастий голосок. То була дівчинка. Зазвичай вона спала в кімнаті з матір'ю і тепер тремтіла від страху у тісній комірчині. Роза піднялася і в захваті, тихенько, щоб нікого не розбудити, пішла за дитиною. Вона поклала дівчинку у своє тепле ліжко, притиснула її до грудей, одночасно цілуючи і тим жахаючи. Витрачаючи на неї перебільшені прояви ніжності, а потім заспокоївшись. Сама заснула І головка причасниці лежала до ранку на голих рудях повії Вже о п'ятій годині перед ранковою службою Маленький церковний дзвін гучним дзвоном розбудив цих дам Які зазвичай спали до полудня Що було їхнім єдиним відпочинком від нічних праць. Селяни на селі вже здійнялись Селянки метушливо ходили з дому до хати, жваво перемовляючись і обережно переносячи коротенькі кесеці, сукні, накрохмалані та жорсткі, як картон. Або величезні воскові свічки, перев'язані посередині шовковим бантом із золотою бахрамою та з вирізом з воску для руки. Сонце піднялось вже високо і сяїло в зовсім синьому небі яке зберегло лише легкий рожевий відтінок біля горизонту. Як слід зорі, що слабшає, З сусідніх громад приїжджали вози, вивантажуючи біля церковних дверей високих нормандських у темних сукнях із косинками, перев'язаними навхрест на грудях і скріпленими якоюсь столітньою срібною брошкою. А на приїжджих чоловіках поверх нових сюртуків, чи старих фраків зеленого сукна. Були надягнуті сині блузи, і з-під них стирчали фалди. Коли коні були відведені в стайню, на всю довжину великої дороги витягнулася подвійна лінія сільських хур. У хаті столяра робота кипіла, як у вулику. Жінки у ліфах і нижніх спідницях, з розпущеними на спині рідким і коротким волоссям, Немов вицвілим і зношеним Були зайняті Одяганням дівчинки Вона нерухомо стояла на столі Коли пані Тельє Керувала рухами свого летячого Загону Дівчинку мили, розчесали Зробили зачіску, одягнули За допомогою безлічі шпильок Розташували складки її сукні, закололи його У талії Що виявилось занадто широкою І взагалі Надали елегантності усьому гардеробу. Потім, коли все було готове, бідну мученицю посадили, наказавши їй не рухатись. І схвильований різ жінок кинувся у свою чергу одягатись. Церковні дзвони знову задзвеніли. Рідкий дзвін її поганого дзвона здіймався вгору, завмираючи в небесах, як слабкий голос, що тане в безмежній синьові. Першопричасники виходили з будинків і прямували до громадського будинку, в якому містились обидві школи та мерія. Воно стояло наприкінці села, а Божий дім займав протилежний його кінець. Батьки одягнені по святковому зі збентеженими обличчями та незграбними рухами людей, зазвичай зігнутих над роботою, йшли за своїми малюками. Дівчаток майже не видно було з-під сніжно білої піни серпанку, що складалась на пухкий крем. А хлопці, подібно до маленьких гарсонів у кав'ярнях, з густо напомаженими помадою головами, ішли, широко розставляючи ноги, боялись забруднити свої чорні штани. То велика слава була для родини, коли багато родичів приїжджали здалеку та оточували дитину. Отож, тріумф Теслі був цілковитий. Увесь полк Тельє на чолі з панією йшов слідом за Констанцією. Батько вів по бідруку руку сестру, мати йшла поруч з Рафаелою, Фернандою і з Розою. Та два насоси поряд. Увесь загін простував велично, немов генеральський штаб, при повному параді. На все село це справило надзвичайне враження. У школі дівчат шикували на очіпок виховательки черниці, а хлопці рівнялись на капелюх учителя – гарного, ставного чоловіка. Співаючи молитов, діти рушили з школи до церкви. Хлопчики йшли попереду парами, за ними йшли дівчата в тому ж порядкові – а потім ішли наші шановані городянки. Селяни їх уважили і дали їм дорогу. Продовжуючи подвійний ряд, рушила процесія. У своїх блискучих туалетах вони скидались на сніп кольорових вогнів феєрверка. Коли вони з'явилися в церкві, народ просто очманів. Щоб подивитися на них, люди оберталися, штовхалися, давили один одного. Богомолки говорили мало не вголос, вражені виглядом цих дан, щоби ніж ізодягнені, ніж півчаки в стихарях. Мер відступив свою лаву. Першу лаву зразу праворуч за криласом. І пані Тельє сіла там поруч зі своєю зовицею Фернандою та Рафаелою. Роза і два насоси сіли на другій лаві поряд із Теслею. Крилас повний був дітей, що стояли навколішки. Дівчата по один бік, хлопчики по інший. А довгі свічки, які вони тримали в руках, здавались похиленими на всі боки списами. Троє чоловіків стояли перед церковним поставцем і голосно співали. Вони дуже розтягували латинські слова і співаючи «Амінь» без кінця виводили а а Дзвінкий дитячий голосок подавав приголоси. Та іноді священник у квадратній шапочці підводився з крісла і мимрив щось і знову сідав. І тріо знову зачинало голосно співати, поглядаючи в требник, що лежав розгорнутий перед ними. Потім запала тиша. Миряни разом стали на коліна. І вийшов священник, старий, поважний, сивою головою. Схилився над чашею, що ніс її у лівій руці. Перед нього простувало двоє служок у червоних стихарях. Позаду хор півчаків, які поставали всі по обидва боки криласа. Посеред тиші задзвенів дзвінок. Служба Божа почалася. Священник тихо ходив кругом золотої дорохранильниці, став навколішки. Монотонно співав ступних молитов, тремтячим від старості голосом. Тільки він затих, як разом гримнули пічаки та серпант. До них приєдналися миряни, лише не такими дужими голосами, які належить співати богомольцям. Раптом з усіх грудей та сердець до неба порвалось «Господи помилуй!». Зі старої стелі посипались порошинки – і навіть шматочки струхлявілого дерева. Всіх охопило тоскне хвилювання, очікування. Наближення невимовної таємниці стискало дітям серце і давило горло їхнім матерям. Священник посидів трішки і знову піднявся до вівтаря з непокритою сріблястою головою. Тремтячими руками він почав правити таїнство – він повернувся до парафіян і простягнув над ними тремтячі руки і промовив «Моліться, брати мої!» Молились усі. Дзвінок усе дзвонів. Натоп навколішки благав Бога. Діти умлівали з надмірного хвилювання. Саме тієї миті Роза охопила голову руками. Раптом згадала свою маму, Церкву в рідному селі, своє перше причастя. Їй здалося, що той день повернувся, коли була отака маленька, вся в білому убранні, і вона заплакала. Спершу плакала тихенько, і сльози поволі котилися з її очей. А потім разом із погадами зросло її хвилювання. Горло її стисло, дух затамувало. І вона голосно заридала. Витягнула з кишені хустинку, витирала очі, затуляла носа і рота, щоб не кричати. Все марно. Щось подібне до хрипіння вирвалось із її горла. Луїза та Флора теж так само задали своє давні минуле і обливалися гіркими сльозами. Сльози завжди заразливі. Мадам і сама швидко почула, як очі її змокріли, і вона повернулась до новистки, владіла, що вся лава плаче. Священник перетворив хліб на тіло Господнє. Діти вже лежали на плитах по мосту, непритомні з релігійного страху. А по церкві, то тут, то там якась жінка, чи мати, чи сестра, прийняті невимовним співчуттям до скорбот душі, та вражені виглядом отих гарних дам, що стояли на колінах, здригаючись від плачу, і собі витирали очі ситцевими хустинками, тримаючись лівою рукою за серце, що так і колотилося в грудях. Як лиха іскра вогнем палить стигле поле, отак плач Рози та її подруг в одну мить охопив весь натовп. Чоловіки, жінки, старі, Молоді у нових убраннях. Всі незабаром заридали. І здавалося, що над їхніми головами витало щось надземне, і якийсь дух. І всі відчували подих чогось невидимого, всемогутнього. Усі стали навколішки. Старий кюре, тримаючи в руках срібну золоту чашу, пішов уздовж їхніх рядів. Даючи кожному двома пучками священу оплатку. Христове тіло – викуп за людські гріхи. Вони конвульсивно розтоляли роти, заплющували очі, пополотнілі обличчя їм співали, а довга скатертина, натягнена між їхніми підборіддями, хвилювалась, як текуча вода. Раптом по церкві покотився якийсь напад божевілля, вибух масового екстазу, вибух плачу та глухих зойків. Усе це пролетіло, як бурвій, що ламає ліси. А священик стояв на місці, нерухомий, з оплаткою в руці, паралізований, схвильований і шепотів. Це Бог серед нас, це Бог серед нас. Він нам виявляє свою присутність, він зійшов, учувши мої молитви, на свій люд, що отут стоїть на колінах. І він шепотів натхнені молитви, не знаходячи слів, молитви душі, шалене поривання до неба. Позад нього миряни поволі заспокоювались. Тоді священник, здійнявши догори руки, подав знак усім замовкнути і пройшов меже двома лавами причасників, що й досі були в благочестивому екстазі. Наблизився до град та криласу. Миряни почали сідати, гуркоючи стільцями. Але як тільки побачили к'юре, настала тиша, і він почав казання тихим, тремтячим і схвильованим голосом. «Мої любі брати, мої любі сестри, мої діти, дякую вам від щирого серця. Оце зараз ви дали мені радість, що зійшов до нас Бог на моє благання». Він зійшов тут, він був тут, сповнював ваші душі, світився у ваших очах. Я найстаріший священник на всю єпархію, а сьогодні я ще й найщасливіший. Чудо було перед нами, справжнє, велике, дивне чудо. В той час, як Ісус Христос увіходив у перше в тіло цих малят, Святий Дух Небесний голуб, Дух Божий, спустився на вас і заполонив вас. Потім він твердішим голосом звернувся до двох лав, на яких сиділи гості Теслі. «Дякую вам, особливо, мої любі сестри, що прибули так здалеку. Ви сьогодні своєю присутністю межинами, своєю очевидною вірою та живою побожністю були спасенним прикладом для всіх. Ви були наполученням моєї парафії. Ваша віра заполонила їхнє серце. Без вас, можливо, цей великий день не мав би того священного характеру. Інколи досить однієї добірної овечки, щоб Господь благословив цілу отару. Голос його зраджував, він додав. «Нехай Бог вас благословить від нині і до віку!» І пішов у вівтар, щоб кінчати службу. Тепер уже всі квапились розходитись, зворушились навіть діти, стомлені таким довгим душевним напруженням. Вони були ще й голодні, і батьки, не дочекавшись останнього Євангелія, поспішили додому. Біля церкви знялась метушня. галаслива метушня – Галас крикливих голосів і співучої нормандської гутірки. Люди поставали у дві шарени, і коли виходили діти, кожне сімейство кидалось до свого. Констанцію хопили, оточили звідусіль, та взялась цілувати ціла жіноча родина. Роза просто не випускала її з обіймів. Потім вона взяла дівчинку за руку, пані Тельє за другу. А Рафела та Фернанда підняли її довгу спідницю, щоб та не волочилася дорогою. Лоїза та Флора завершували похід разом із паною Ріве. І дівчинка, зосереджена, переконана в тім, що несе в собі Бога, рушила в супроводі такого почесного ескорту. Святковий обід було накрито у майстерні. Відчиненими на вулицю дверима залітав гомір сільського гульбища. Скрізь бенкетували. У кожне вікно видно було за столами людей у святковому вбранні. З кожної хати лунав веселий гук та рейд. Селяни пили сидр повними кухлями. І посеред кожного товариства було двійко дітей. Тут дві дівчинки, там далі двоє хлопчиків. На об'єднаному обіді двох родин. У хаті Теслі веселощі не сягали через край. пережиті вранішні хвилювання давалися в знаки. Один ріве був у гуморі і пив нехтою мірою. Пані Тельє що хвилини поглядала на годинник, бо не хотіла марнувати даремне два дні поспіль. Потрібно було встигнути до потяга, що відходив о третій годині 55 хвилин. І вдома б вони були уже надвечір. Тесля всіма способами відтягував її увагу, бо хотів затримати всіх до завтра. Але мадам на таке не піддавалась. Вона ніколи не легковажила, коли доходила до справ. Зараз же такий по каві вона наказала своїм дівчатам збиратись. Потім звернулась до брата і промовила. Зараз же запрягай. І сама пішла лаштуватися в дорогу. Коли ж вона знову зійшла униз і її чекала невістка, щоб побалакати про дівчинку то була довга та ялова розмова. Під кінець селянка прикидалася зворушеною, а пані Тельє, тримаючи на колінах дитину, давала невиразні обіцянки, ухиляючись від якихось зобов'язань. Про дитину вона подбає ще є час, далі буде видніше а віз все ще був неврихтований, та й дівчата, що не спустилися донизу. Нагорі ж було чути голосний регіт, зойки та плескання в долоні. Доки господиня ходила до стайні, щоб подивитися, чи вже запряжено, мадам зрештою пішла нагору. Ріве геть п'яний, напівроздягнений, намагався, але все намарне, заволодіти розою а та мало не помирала з реготу. Два насоси, обурені такою поведінкою після церковної ранішньої церемонії, тримали йому руки і пробували його втихомирити. Але Рафаела і Фернанда зривалися від сміху, підразнювали п'яного, стояли осторонь і верещали після кожної його невдалої спроби. Розлючений, з почервонілим обличчям, весь розпашілий, Силкуючись надмірним зусиллям вирватись від двох жінок, що за нього чепились. Ріве смикав розу за спідницю і лопотів. «Гашлюхо, ти не хочеш?» Мадам обурена ринула наперед, ухопила брата за плечі і так не вмотнула, що він грюкнувся об стіну. За хвилину уже було чути, як він на дворі лив собі воду на голову. А коли під'їхав возом, то вже й зовсім прочумався Посідали вони на віз, як і учора Конячка знову побігла Дівчата веселились, риготали, штовхали одна одну Згадували невдалі спроби ріве Сліпуче світло заливало поля Світло, що від нього, миготіло в очах Колеса здіймалися над стовпами куряви Аж ось Фернанда упрохала Розу заспівати, і та задиристо почала пісню про товстого кюре із Медона. Мадам її знову зупинила і, вважаючи, що ця пісня непристойна, до такого дня додала. «Вже краще заспівай нам щось із баранже». Роза повагала ще трохи, помовчала і заспівала пісеньку «Бабуня». Це була весела пісенька, яку підхопили всі, і мадам, і реве також затягнув. Вони їхали, співали і реготали, як божевільні. То тут, то там якийсь робітник, що колов каміння при дорозі, підводився і розглядав цю вироскливу юрбу, що мчала серед куряви. Коли ж позлазали біля вокзалу, Тесля розчулився. «Ох, жаль!» «Жаль, що ви їдете, а то ловко б ще погуляти!» Мадам йому ж розважливо відповіла, «На все свій час, не можна весь час бавитись. Ріве нараз сяйнуло. «А знаєте що?» – промовив він. «Я приїду до вас на той місяць!» І подивився лукаво на розу, а очі її пожадливо блищали. «Треба бути статечним!» Заверещала мадам. «Приїзди як хочеш, та у нас не можна робити жодних дурниць». Він на це нічого не відповів, а як стало чути гудок паровоза, то негайно зачав зо всіма цілуватись. Коли черга дійшла до рози, він намагався цмокнути її в уста, але та спритно повернулася на бік. Він тримав її у своїх обіймах, але не міг ніяк осягнути. Вона була для нього завеликою, і руки його металися за спиною дівчини. На Руан до вагонів. гукнув кондуктор, і вони зайняли місця. Залунав різкий посвист, його повторив могутній гудок потяга, котрий шумно пустив перші струмки пару, а колеса з видимою натугою зачали потроху крутитись. Ріве вискочив з вокзалу, добіг до бар'єра. Щоб ще раз побачити Розу, він танцював і приспівував на все горло. Вони спали до кінця дороги сном проведінь, маючи совість спокійну. А коли повернулись до свого дому відсвіжені, готові до своєї щоденної праці, мадам, не мігше утриматись, промовила. «Все гаразд, а я за домівкою скучила». Вони швидко повечеряли, потім одягнули бойові вбрання, чекали на своїх завсідників-клієнтів. І маленька засвідчена лампа, лампа Мадони, сповіщала прохожих, що отара повернулася до кошари. Оком не блимнули, так новина ця облетіла усіх. Філіп, банкірів син, довів свою гречність тим, що спеціально попередив про цю новину Пана Турнево, який був ув'язнений своєю родиною. У риботорговця неділями обідало чимало родичів. Гості пили каву, як увійшов посланець з листом. Пан Турнево дуже схвильований, розрізав конверт із блід. Там було написано кілька слів олівцем. Партія тріски вже відшукалась. Судно увійшло в порт. Добрий гендель для вас. «Швидше приходьте!» Він полазив по кишенях, дав посланцеві 20 сантимів і зачарований по самі вуха промовив «Мені треба йти!» Простягнувши дружині лаконічну і таємну цидулку, він подзвонив і, коли з'явилась служниця, наказав «Пальто! Швидше! Швидше!» і капелюх. На вулиці він почав бігти і наспівував якусь пісеньку. І дорога йому здалася удвоє довшою. Таке було його нелегке натерпіння. Заклад Тельє мав святковий вигляд. У нижньому поверсі стояв гук та гомір. Від крику моряків. Ліза та Флора не знали, кому відповідати. Пили з одним, пили з другим. Два насоси працювали, не покладаючи зусиль. Їх не вистачить на цей натовп. І ніч для них нахвалялася бути трудною. Горішня трапеза зібралась уже з дев'ятої години. Пан суддя з торгового суду ревнивий, але платонічний. Мадам тихенько розмовляла собі із ним куточку. І вони так лагідно усміхалися межи себе, неначе згодом мало статись якесь порозуміння. Пан Пулен, колишній мер, тримав розу вверх на своїх колінах. А вона гладила дідусеві бороду своєю маленькою ручкою. А з-під задертих спідниць було видно блакитну підв'язку, подаровану камівояжером. Велика Фернанда випросталась на Софі, поклавши обидві ноги на живіт пана Пампесові, податковому урядовцеві, а грудьми припала до жилета молодого Філіпа, обіймаючи його за шию правою рукою а лівою, тримаючи цигарку. Рафаела, здається, провела якісь переговори з Дюпаї, страховим агентом, і закінчила її словами. «Гаразд, любенький мій, сьогодні я згодна». Потім, роблячи по салону швидкий тур вальса, вона гукнула. «Цього вечора все, що хочете». Двері потроху розчинялись, і з'явився турнево. Залунали захоплені вигуки. Слава Турнево! І Рафела, що все крутилось, припала до його серця. Він же схопив її в обійми, як пір'їнку. І не промовивши ні слова, перехопився через салон, простуючи до задніх дверей. І серед бучних оплесків зник зі своєю ношою на сходах, що вели до почивалень. Роза сказала своєму дідові, зроби як він. Дідусь підвівся і, поправляючи жилет, пішов слідом за дівчиною, порпаючись у кишені, де спочивали його гроші. Фернанда та мадам залишились самі з чотирма чоловіками. А тоді Філіп закричав «Я плачу за шампань. Мадам Тельє, накажіть три пляшки». Усі пили і танцювали. Згодом з'явився турнево. Задоволений, облещений, веселий, він гукнув. «Я не знаю, що таке з Рафаелою, але цього вечора вона чарівна». Потім йому теж дали келих, він спорожнив його і пробурмотів. «Чорт, немає кращого, як оце!» Потім з'явилась розпатлана роза із свічкою в руках і закричала «Я хочу танцювати!» «А де ж твій старий?» – запитала Рафаела «Той? Він заснув уже, він відразу ж засинає» – відповіла Регочича Роза Вона вхопила Дюпаї, що сидів на канапі, і Полька відновилась Але пляшки уже були порожні «Я плачу за одну» – проголосив Турнево «Я теж» – закінчив Дюпаї Усі заплескали в долоні все вийшло на славу. Розпочався справжній бал. Іноді навіть Лоїза та Флора забігали на швидку і вальсували один тур. У той час, коли їхні клієнти там, на низу, сердились від нетерплячки. І вони з важким серцем вертались до своєї кав'ярні. О півночі вони ще танцювали. Траплялось, що якась дівчина щазала. А як починали її шукати, то й помічали, що й чоловіка одного не вистачає. «Звідки це вийдете?» – запитав жартуючи Філіп, тоді як Помпес повертався з Фернандою. «Ми дивилися, як спить старий Пулен», – відповів податковий урядовець. Слів це мало надзвичайний успіх. Усі по черзі ходили дивитись, як спить Пулен у товаристві тієї чи іншої дівчини». А вони всі цієї ночі були незрозуміло поступливі. Мадам на все закривала очі і сама в куточку довгенько розмовляла на самоті із Васом. Неначе вони з'ясовували останні подробиці вже вирішеної справи. Нарешті о першій годині двоє жонатих. Турнево і Пампес заявили, що їм вже час додому. І вони хочуть сплатити свої рахунки. Пораховано було тільки шампанське та й то по 6 франків за пляшку, а не по 10, як зазвичай. І коли вони дивувались такій великодушності, мадам радісно і весело промовляла. «Не щодня ж буває свято».